I ara volem parlar d'un dels temes que en el rànquing de preocupacions de la gent està més amunt. Volem parlar de l'atur en aquest moment, prèvi a la temporada estival, que dona un petit respir a les grans xifres d'aquest augment de persones sense feina al nostre país. Concretament, si ens centrem a la nostra comarca, les últimes xifres a les que ens podem referir són les del mes d'abril, un mes que ha donat un cert respir a les dades d'atur, tot i que hem de dir que la taxa d'atur a la comarca continua un punt per sobre de la província de Barcelona i de la mitjana de Catalunya. I també que hi ha sis municipis on ha continuat augmentant l'atur i entre ells s'hi troba Tiana. Per parlar de tot plegat, avui en convidat a l'estudi de Ràdio Tiana el director del Servei d'Ocupació de Catalunya i, i veí de la nostra vila, Joan Josep Barrel, molt bon dia. Hola, molt bon dia. Doncs et eh, deia que és evident que és una de les majors preocupacions en el moment en el que estem i suposo que això com a director del Servei d'Ocupació de Catalunya una responsabilitat afegida? Eh, doncs sí, la veritat és que ens preocupa i ens ocupa. De fet, és una de les, de les preocupacions principals del Govern de la Generalitat i, de fet, hi estem fent un especial èmfasi en la lluita contra l'atur. No hem de deixar de pensar que, darrere de les xifres que poden semblar fredes, sempre hi ha persones, persones individuals, famílies, que han vist reduïts els seus ingressos, que algunes d'elles, eh, la majoria, tenen dret a una prestació d'atur o un subsidi, però que això diguem, no és suficient com per portar... Doncs, un nivell de vida com el que veníem portant fins fins a aquest moment. Per tant, és una qüestió que ja estem treballant, sobretot en la línia de fomentar la creació de llocs de treball en sectors que són estratègics, en sectors que són de futur, intentant també, eh, d'altra banda, fomentar la creació d'empreses, l'emprenedoria, tot allò, diguem, que contribueixi a dinamitzar l'economia en un temps difícil, que és un temps de crisi com l'actual. Uh, recentment la consellera Marcerna afirmava que la tisorada Zapatero famosa i la que també és un tema d'actualitat aquests dies no ajudarà a reduir l'atur. Per tant, encara no podem parlar d'optimisme en aquest terreny, veig. A veure, la consellerada té tota la raó. En el fons, el que provocarà és una reducció en el consum privat i el consum, com se sap, és una, eh, un dels motors, no l'únic que, que permetrà la creació d'ocupació a mig termini. De tota manera, eh, sí que és cert que el que cal és equilibrar el que són els ingressos amb els que són les despeses de les diferents administracions. Per tant, eh, un ajust diguem d'aquesta magnitud era necessari, però és conjuntural, és a dir, és temporal. És per un moment concret, i, en el fons, hem de pensar que tampoc no ha d'afectar a les persones que, que més ho necessiten. Pensi que, per posar lo un exemple, un, una de les qüestions que ha estat més diguem, sobre la taula, com no és altra que la rebaixa de les pensions, en el fons ben explicada no hi ha una rebaixa efectiva de les pensions, és a dir, es mantenen els increments per les pensions més baixes i per les no, per les no contributives i, d'altra banda, les pensions diguem, que no estan dintre de les no contributives de les més baixes, el que fan és congelar-se. Com la inflació està molt baixa, el poder adquisitiu d'aquestes persones tampoc, diguem, no rebaixarà mentre duri aquesta mesura que entenem que és temporal, però sí que és cert que farà una mica més difícil la recuperació de l'ocupació. Al llarg d'aquests darrers mesos també s'ha sentit moltes vegades la reflexió que diuen que s'ha de canviar el mercat laboral. Això és així? bé, el que es diu és que s'ha de reformar el mercat laboral, però sobretot amb la òptica de permetre la creació de llocs de treball. Hem de pensar que venim d'una època on el creixement de l'ocupació de l'economia ha estat, podríem dir, exuberant en el sentit de que està basada, sobretot, o, o estava sobre un sector com era la, la construcció, que ara, eh, malauradament, ha tornat a la normalitat del seu pes sobre l'ocupació. Pensen que vam, vam arribar un 12% de pes de les persones que estaven ocupades a la construcció sobre l'ocupació total. En el fons ara estem a un nou, un nou i mig, que ja és, diguem, una situació de normalitat. Eh, quin és el problema? Que cal que altres sectors agafin el relleu i probablement no ho facin de manera tan, diguem, tan àmplia, tan determinada, decidida tan forta com ho va fer la construcció en el seu dia. Tenim una sèrie de sectors que tenen aquesta capacitat, però que ho faran al llarg del temps. És a dir, no serà diguem en qüestió d'un any ni de dos anys, sinó que haurem d'anar incrementant a poc a poc el dinamisme de, de l'economia. Si això s'afegeix un mercat de treball que doni més seguretat a les persones que tenen una feina, que doni més eines a les persones que estan a l'atur perquè trobin una nova feina i que provoqui Eh, certa competitivitat de les empreses doncs em penso que ara mateix després de dos anys llargs de crisi econòmica, eh, sí que és hora de tenir una reforma laboral però això sí que no la paguin els de sempre que són els treballadors i treballadores del nostre país. Parlant d'aquestes vies de futur, de per on podem sortir després que la construcció doncs sembla que, que això que s'ha aturat, que la bombolla s'ha doncs, aturat durant un temps alguns municipis han apostat crear ocupació eh, a través de la implantació d'energies renovables. No sé si això doncs, podria ser una sortida des del punt de vista dels ajuntaments. Efectivament, és un, de, és un dels camins. Des de l'any 2008, eh, la Generalitat de Catalunya, a través de la Conselleria de Treball, estem apostant per una sèrie de sectors amb capacitat de creació de llocs de treball a curt i mig termini. Un d'ells és l'eficiència energètica i les energies renovables. Un altre és el medi ambient i la sostenibilitat. Eh, un altre són les tecnologies de la informació i la comunicació, les TIC famoses, però aplicades a tots els sectors de l'economia, inclús els més, més tradicionals, com l'alimentació o l'automoció. I en darrer lloc també estem apostant sobretot pel que és la rehabilitació d'espais de titularitat pública i sobretot d'aquells més lligat als sectors perdó, als sectors que tenen capacitat, de creixement, en el fons, perquè estem força per sota del que són els nivells europeus d'atenció a les persones, sobretot aquell àmbit més lligat a la dependència, a les residències per a la gent gran, però també als centres educatius per a la gent més menuda. Per tant, I estem apostant per la creació d'ocupació temporal per part, de, sobretot, dels ajuntaments, dels municipis, també de les entitats sense fein de lucre, perquè eh, puguin donar una feina, ni que sigui temporal, per desenvolupar per formar-se en unes noves habilitats, en un nou sectors que després permetran la creació de llocs de treball i, per tant, pensem que una ocupabilitat, pensem que aquestes persones podran ser de manera més clara i en el menor temps possible. Ah, en aquest sentit, també el Departament de Treball ha anunciat que ajudarà 1.000 emprenedors a crear la seva empresa amb el programa Projectat. I l'emprenedoria, doncs, suposo que sí que és una de les sortides importants. És a dir, allò que deiem de l'optimisme o el pessimisme, suposo que hem de tirar cap a veure el got mig ple, no? Sí, en això és absolutament cert. I hem de pensar, sobretot, que en el camp de l'ocupació, eh, per donar-ho a xifres una, portem 3 eh, mesos, mesos continuats de creixement de l'atur. Portem 3 mesos continuats de creixement de l'afili de de Seguretat Social. En el darrer mes, 15.000 nous afiliats a Catalunya. En el darrer mes, eh, pràcticament més de 700 persones noves emprenedores, emprenedors i emprenedores a Catalunya. Per tant, clarament és una sortida per la qual hi estem i estem apostant. I d'altra banda, també, com li deia, estem fomentant projectes que donin ocupació en aquelles coses que es necessiten. Fa poc anunciàvem també, i en el Maresma té un impacte força important, uns plans d'ocupació per la neteja de lleres, per la neteja de boscos, de tot el que són i amb els efectes que van tenir les, les nevades d'aquest hivern i que, per tant, en aquest sentit doncs, eren més de 200 llocs de treball a tot el Maresma coordinats pel Consell Comarcal del Maresme, que, evidentment, a través del Servei d'Ocupació de Catalunya, doncs donen cobertura a una necessitat social i, d'altra banda, donen unes rendes i un salari a persones que no reben prestació o a joves menys de 30 anys que més ho necessiten. Per tant, iniciatives de tota índole, creació d'empreses, creació de llocs de treball i en sectors hiperneccesitats d'internet interès, sobretot municipal que així ho necessiten la nostra aliança i ja aposta amb els ajuntaments, és molt clara. Uh, concretament, em sembla que són cinc les persones que vindran a treballar als nostres boscos doncs, per arranjar una mica tota la situació catastròfica que va quedar arran del temporal del mes de març. Uh, parlant de la nostra vila concretament, hem de, hem de dir que, que des de promoció econòmica de Montgat s'ha destacat que Tiana té un nombre considerable de ciutadans emprenedors, que han vist aquesta crisi com una, doncs, com una sortida per crear un nou negoci, i en aquest sentit suposo que és destacable també, tot i que hem de que, que els ciutadans de, de Tiana s'han d'anar a a, fins a Montgat, no? doncs per crear aquesta, aquests ajuts, per tenir aquests cursos de formació, aquesta assessoria, no? una mica? Sí, és cert, bàsicament perquè Montgat els odiava a fer una aposta, té un centre, de fet, homologat per poder fer formació, té un punt d'orientació professional, també eh, també té un punt d'inici, també, de foment de la emprenedoria i d'això també se'n beneficien els ciutadans i ciutadanes de, de la vila de de la vila de Tiana. Eh, a poc a poc, aquí al nostre municipi hauríem d'anar pensant també en iniciatives d'aquest tipus. I sobretot eh, constatar una qüestió, a Tiana viuen gran nombre de professionals liberals, que es deien abans, des d'arquitectes, advocats, eh, dissenyadors i dissenyadores gràfiques, és a dir, persones que tenen com la seva pròpia empresa i que també han hagut d'ajustar els seus ingressos degut a aquesta crisi. Eh, molts d'ells estan tractant i em consta de que no, de no perdre, diguem, de no haver de tancar la seva empresa. Això ha succeït poc, <coughs> malgrat el que vostè deia en el, en el seu moment, que és cert que a ha crescut, però no molt significativament l'aturar el darrer en contra del que ha passat al, al Maresme o a Catalunya. Però en qualsevol dels casos, aquí sí tenim una, un teixit de persones que són emprenedores i que tenen capacitat pel que és mantenir les seves empreses i fer-les fer créixer. I evidentment sempre tenim reptes de reptes de futur, és a dir, ajuntaments del voltant han fet una aposta clara també per la eficiència energètica, per les energies renovables. Aquí a Tiana en encara queda un bon camí diguem, per recórrer aquest sentit i d'altra banda també contem amb un teixit associatiu fort, ampli i de vegades en projecció diguem catalana i estatal que també malgrat sembli diguem, una qüestió diguem normal eh, té capacitat també de crear una mínima, no molt forta, però sí una mínima estructura també basada en el que és el sostindre, el funcionament d'aquestes entitats, hem fer les créixer i hem fer les anar i aquí evidentment sempre es tenen reptes com a vila, evidentment. Ah, si seguim en l'àmbit municipal, creu que el els ajuntaments tenen les eines suficients com per ajudar els ciutadans que es tornen a aquesta situació d'atur doncs per, com dèiem, no, guiar-los o intentar guiar com, com sortir d'aquesta situació? Des de, la, <coughs> perdó, des de la Conselleria de Treball de fet hem fet una, una gran aposta pel que són els ajuntaments. Eh, pensi que pràcticament hem duplicat els ajuts que hi havia per formació de persones en situació d'atur als ajuntaments de Catalunya hem eh, multiplicat eh, pràcticament per dos i mig el que són tots els ajuts destinats a l'orientació professional, destinats a la creació de llocs de treball de caràcter temporal a través de plans d'ocupació. Eh, pensin que la inversió de la Generalitat de Catalunya en polítiques d'ocupació, és a dir, en, en donar les eines per trobar una feina, és la major que s'ha fet en la història de la democràcia en aquest any 2010. Són més de 150 milions d'euros addicionals als quals 300 milions que ja s'hi estaven invertint en el Servei d'Ocupació de Catalunya, la majoria dels quals han anat als ajuntaments per formar persones, per assessorar-les, per donar eh, llocs de feina, llocs de treball a persones en situació d'atur, les que tenien rendes més baixes i les que no cobraven una prestació contributiva. Per tant, l'esforç ha estat molt important en un moment en què pensàvem que això era absolutament rellevant, donat que la, la taxa d'atur, doncs, pràcticament està en el 17,9%. Eh, és cerca el 93 vam arribar a un 21%, com a set però la crisi tampoc no té res a veure que està en el fons és més profunda, més financera però amb un impacte molt fort sobre, sobre el mercat laboral. Per tant, l'aposta és important de cara als ajuntaments la inversió, també ho és. Els ajuntaments ho estan aprofitant de, de, de manera adequada al que és el seu propi teixit productiu, el que és la seva pròpia, diguem, conjuntura i en el, en el major dels casos sempre trobaran el, el suport de la Generalitat de Catalunya al respecte. Pensem que aquesta és la bona via. Eh, no som, diguem així, de la cultura del subsidi, som molt més de la cultura de buscar una feina, de crear empreses, de crear emprenedors, entenc, emprenedores. Entenc que aquesta ha de ser, diguem, la línia bàsica, la línia d'activar les persones, de millorar la seva formació, de millorar la seva eh, ocupabilitat, la capacitat de trobar una feina. I aquí sempre ens hi trobaran evidentment garantint tot un substrat, tot un terra de prestacions, de subsidis, per a les persones que tenen més dificultats per accedir en aquest mercat de treball en temps de crisi. Precisament la Federació de Municipis recentment també ha afirmat que oferirà recolzament als ajuntaments per la instal·lació de noves empreses. Suposo que en un lloc com Tiana doncs, no estem parlant, bé o no ho sé, no? Però, però no estaríem parlant que estem dins d'aquest nucli d'atracció doncs que pugui ser un focus d'instal·lació de noves empreses o sí? a veure, no tal vegada de grans empreses industrials, això és obvi per la pròpia configuració de la vila, però en qualsevol dels casos, abans, abans li deia, gran nombre d'empreses formades per professionals eh, liberals, des d'advocacia, consultoria, eh, disseny, il·lustració, és a dir, contem amb un gran teixit des d'aquest punt de vista, i de persones que també són professionals, que de vegades treballen des de despatxos a casa seva o, als, o a les poblacions del voltant, i que tenen capacitat de, o de, de contractar una una persona o dues persones més de créixer d'alguna manera i això també redundarà en una major riquesa també per Tiana. Evidentment, la part comercial eh, continua tenint algunes necessitats també d'increment, de fomentar el que és la capacitat del teixit comercial de dinamitzar-se del que és la pròpia, la pròpia vila i en aquest sentit penso que també hi ha oportunitats. Eh, els ajuntaments han d'estar totes, és a dir, que han d'aprofitar tots els recursos que tenen i totes les capacitats de creixement, siguin en sectors doncs, més diguem, més adequats al medi ambient i a la sostenibilitat, a les professions liberals o a d'altres segments, com li deia abans, com l'enfortiment del teixit associatiu i identitats. Ah, anem acabant començant doncs, allò ressaltant que realment el tema de l'ocupació, el tema de les xifres de l'atur, doncs, és una de les més preocupants, de les preocupacions que estan en ordre al dia. Per acabar, doncs, no sé si donar un missatge, no sé si optimisme de pessimisme, de realització aquells ciutadans de Tiena que ens estiguin escoltant. A veure, tot i que Tiena l'atur no és molt important, estem parlant de, 300, de 367 persones, lo qual, eh, com s'ho veia allà, darrere de les xifres hi han ha les persones i no és una xifra gens menys preable. En aquest sentit, eh, jo el que els diria és que han de comptar amb tots els recursos que donem les diferents administracions, en concret, eh, la Generalitat de Catalunya, que és la responsable de les línies de, de promoció de l'ocupació i de formació de les persones en, en situació d'atur, eh, dir que evidentment estem a la seva disposició i sobretot eh, pensar que les perspectives pels propers mesos eh, no han de ser especialment dolentes pel que fa a l'atur al nostre país, és a dir, que s'espera un decreixement progressiu de l'acció a les xifres d'atur, però encara ens queda temps fins a aconseguir un creixement de l'ocupació neta, que diuen els experts. Això que significa que fins que l'economia, el producte interior brut, no creixi eh, en cotes per sobre d'un 1,5%, i això no està previst per aquest any 2010, és molt difícil que l'ocupació pugui créixer de manera neta. Ara sí que viurem una reducció progressiva de l'atur i en qualsevol dels casos hem de començar a treballar. De fet, ja portem més de dos anys fent-ho en el que és la dinamització de l'economia, de l'empresa, eh, donat que Catalunya se n'han sortit de totes les crisis anteriors i que, sens dubte, d'aquesta també sortirem amb una societat, de fet, més qualificada i entenem també que més rica hi ha més capacitat de competir. Doncs bé, volíem aprofitar que el director del Servei d'Ocupació de Catalunya és Tian Eng, per convidar-lo al nostre estudi, sí que, Joan Josep Barbel, que moltes gràcies per haver-nos acompanyat de Radio Tiana. De eh, gràcies a vosaltres, que encantat. De bon dia. De bon dia.